Циклонът През нашия стан мина циклон. Той разкъса няколко палатки от други събори. Мнозина побързаха да свалят палатките си, за да ги предпазят. На другия ден, след като слязохме от молитвения връх, учителя каза по този повод. Снощният циклон мина 1500 метра над нас. Вие трябва да благодарите, че беше над нас, а не на нашата височина. Сега някъде става земетресение. В такова време праведните, напредналите души работят, за да изменят течението. Умът е велика сила. Праведният, като се моли, може да предотврати някои нещастия. Казах вечерта на вятъра, който духаше. Можеш да духаш, но въжетата на палатките няма да късаш и колците няма да изваждаш. Духай, проветрявай, но палатките не закачай. Човек трябва да влезе в размишление, да дойде в съгласие с известни разумни сили в природата. Пътят, по който вървите е много дълъг, и не може без страдание. На тези туристи, които ни дойдоха вчера на гости, говорих на един език, по-достъпен за тях. Обяснявах им въпросите, като говорих за законите на природата. На вас ги обяснявам, като ви говоря за съдействието на разумните същества. Това, което им говорих, съдържаше и нещо между редовете но то остава за вас. На някой казвам. Ако сега трябва да ви убеждавам да вярвате в Бога, то е изгубена работа. Всеки човек се ражда с идеята за Бога. Каквото и да отричате, на вас се налага реалният живот. Живота не можете да отречете. Като унищожите една форма, ще се намерите в друга, и последната не ще можете да разрушите. Като се върнете в другия свят, ще ви запитат за тук. Ще искат от вас да дадете един отчет. Какво ще разправите за Земята? Какъв отчет ще дадете? Има някои малки неща, които и децата знаят. И философите не ги знаят. Някой философ или религиозен човек, като отиде при богатия, последният едвам ще му даде нещо за бедните, но като отиде детето и прегърне богатия, той веднага дава много. Трябва да имате вяра, че живеем и се движим в великото разумно начало. Ако не можете да го познаете, някого други го не можете да познаете. Като познаете Бога, всички други прояви ще познаете. Ти не можеш да познаеш напредналите същества вън от Бога. Казано е: това е живот вечен. Да познаете един го истинного Бога и Христа, когато си проводил. По-рано ще познаете тях и после напредналите същества. Като обичате Бога, тогава ще разберете отношенията на нещата.